Eta berisail nagusia zurekin panzo irigarai uoldeak kalte ainit zasteundak untan. Eta lapur di kaldeko mm. erian dana, uretan hartua, eunta berroita amak bat suiltzailek, eunta irotan oita amak bat arteraldi egin behar izan dituzte barnekaldian eta kostaldian. Ez dute homoseksualen eskontzadik nahi, ez dituzte eskondu nahi hau zibide baten menturan dira Jean-Michel Kolo, arrangoizeko ausapesa eta bere asuantaka. Tren linen berri emanda komiteko Bilkurana joan den arttean, bayona eta garazi artekoa zeraturik egonen dela hilabete untan guzian bai estatu da. Eta partidak irabazilerik etzuen nahi, gaztigu ostiko edo penalitatean ariketan trinkatu da federalbiko finala atzo rugbian, zuricharrez maulek galdu duela erebikatu berdugu. Aroa panxika! Eta hobetuko dela, eguzkia itzamaiten daukute berezikiara txaldeuntan, eguzkia gehaldi edehak temperaturak emezortzi emeretzik gehaduren inguruan ibiriko dira eta horiek ere hastean zehar goiti eta goiti joanen dira. Aro hau joanen dela alerta liren jakendua dela atxeginekin entzunen duten begi bat berezik gure lapur di kaldeko entzulek beste markabat hautsida aste ino asteundakuntan, horotarat eun litro ur metra karatuan ogoitan lau horren ez BAB bidarte urgunak ambos enpere azkain ezpel xara dira besteak beste kaltetuenen zerrendan adibide batzu, senpereen komerzio batzu eta eliza uretan beharrik barraderak bere lan eginduela ura txikiz bestenaz diote desmarsiak ainitzez larriagoak izaiten alko zirela espeletan laksia erreka gainditu eta iruetxe rapatuak xerranda hauzuan etxeandana batu holdek rapatu ere askaine eta saran saran adibidez amos bat portua eta xerxuburu hauzuetan urgunan putzua ondia urtubiko jauregiaren inguruetan errobi erreka gainditu ere kanbo behirian urga inditzeak bidarten uhabiarekin Eta sekulako lana beabe kaldeko zuiltzea hilentzat Erramezala eunta irotan oita bat ateraldi atzo Etziren aski beabeko eunak biarnotik beste Berroita amar bat zuiltzea hilen etorri da Eien laguntzerat angilu kaldea onkituena hor, Eta baionan auto batzuk kendu behar izan dituzte Lurpeko aparka lekuetarik bidasune kaldian ere makurrak Eta hor alerta hori atik atxik dute beriziki aturri kaldean Eta Yeah. <sighs> Plenta edo hausimide baten Mentura Jean-Michel Coloren kontra joan den hastien erraiten ginauzen arrangoitziko hausapesak irrefusatudu kuple homoseksual baten eskontzia, berdin asuantek frantxe estadoan gertatzen den lehenk asua Aleksandro Marcel homoseksualen defensako miteko presidentak diakin arazidu afera hausitegira telemaiteko xedeetan zela arrangoitzen ezkondu beagak marketa Joseph Josef miarritzen eginen dira azkenian eien harridura errandute hausapes baten et républicaines l'Egea, qui respecte tout le dit-toi là, Aspi Maratoussa. Berriz ere arrangurak beabeik aldean pidaieko jendeekin atzo harratxaldea apalian iuntagoita amar bat karabana, baiona eta angilun instalatu dira larogoi bat laba rauzuan, beste berroita amar bat greune subitik urbil, vie lumier izeneko talde evangelistakoak dira Patrick Dalen, su prefetak jakinarazidu polizia trabatzerat entzatu dela, Jean Spilondo angelekoa usapesa ere torrida pidaieko jende horiek negoziatzerat bainan debaldetan, instalatzera batutzi behar dituzte, bestenaz behabeko biden agusien trabatzea mehatxatzen omen dute Janspilondok randunaz aste batez egonen dira hor lekuak elduden igande harratxalde astepenian ustuko dituztela itzeman dute trault pastorea jende jenden ordezkariak eh, hien etorziaren berri aspaldian emanazutela dio lekuko kargudunak jakin jantzirela joan den urri azgeroz abisatuak baitzituzten beson legea ere tarazten du, unen arabera paseiako jenden egrizibitzeko guneak prestatu berbaitituzte 5 mila jende baino gehiagoko iriek eta estela egen falta espalimadute horriburuz Baiona angelukaldekuek deus egin dena den, kanporatze prosadura edo hausibide bat goizuntan abiatzekoa omen du Jean Espilondo angeluko hausapesak Akitaniako kontseilua kantolatu duen tren linia komite bilkuran Pida jariak ek, ekeska kera kutsi dituzte Tren bida ikupurua eta maiztasuna Noiz emendatuko diren Ezen zeifaren ierdespena Estirela pundu horiek beren lehentasunetan tashunetan xartzen Matxinak zabal Urte luzez garazi baiona trein agitatu duen Jean Francho menta berrik, galde zuzena egindu, nolaz ezten trein hori fiteago ibiltzen eta eta zerratik ezuten trein gehiago ezartzen baiona kanbo artean. Arra ez dute ongi utzi, Jean Francho menta berrik. Empresa privatuak etortzen di berritzeko, bide berritzeko, eta usten digute di hauduan berrituan ormelean, maina arazuekin. Edo senlinean ikusten da? Bayonan, bayonan daian, Bayonan erritza ez da inoiz finitua. Bayonan garrasin uh, utzi dute bidea abiadura tiki batekin mila frankan. Eta huai uh, dax po uh, bidean utzi dute bidea horretan uh, ma bost kilometro egin gabe. Eta orduan, uh, arazoa da, uh, nola uzten duten bidea ez, ez egina, ez ongi egina edo ez finitua. Eta orduan egin dut... Uh, Uh, orduan hori konpontzea eta abiadura normalitz zaiteko eta gero uh, abiadura handitzea, eta askenian hor eraten dute uh, teknikaren gatik uh, arazoa badela askenian inork estu begiratzen seg inberden abiadura ditzeko, tren gehiago emateko eta or, servizu onna emateko jendeei otoa usde us, us zerten eta askenian bakoitzak botatzen jo pilota be, be, besteari eta askenian inorek estu begiratzen seg inberden linea ongi emateko servizu ona egiteko eta abiadur Arrazo lagiekin bohokatzen dira RFF-ekuak, Milafrangan Eurigari joek treinbidea lagikik altetzen dute, ekainean ezta treinik ibilki, ustailian eta irailian burutuko dituzten lanen ondotik esperantza dute, hirurogeita hamak kilometro horreneko salutasuna beheskuratuko duela trein horrek. Bai hona gara bordaleak izen daia tren lineen komite bilkura urtan, bildu dira berroi bat presuna, autetxiak, tren pidaiariak, bai eta ere trenetako langileaka. Lau presuna atxilotu zituzten joan den asteundarrian bainan giro askifiti librazikotan bai honan etxe utz bat okupatzea gatik. Joan den astean lehenik sartu ziren, lehen aldikoz okupatzea ilauriek, bainan poliziak zerraile aldatu eta kampuan gelditu ziren, eien jauntzi eta aferaguziak etxe beharnean giltzapetuak ziren artian. Larumatian sartu ziren berriz, orai bai hona plantu nauzoko etxe utz bat eta dat, aldiuntan prentsaren aintzinean eta goi bat presunen sustengoarekin. Baionako plantu auzoan sei bisitegi batira, hutsakak direnak eraikitze arazoak direla medio ausibilian dira etxearen jabia hasela etxe bizitza sozialetaz arduratzen den Erakundia da. Okupatzailekin edo okupazaileek uneekin adoostasmaten atxebaiteko ideiaia zuten ezin denez ez saldu ez alokatu erabilia izaiteko eskubidian loxtu nahi zuten baina ergamezala poliziak ez ditu utzi. Donostian eta altxasuan ere aurkesten dute da aurkestu dute, larun egintzen bezala irunen, irunen fiko ban, mugaz gindiko hortan, hori da gure esku dago izeneko ekimena, euskal egitar guziak bildu eta erabakitze eskubidearen inguruan, maia murugua gagak esplikatzen nauku. Erakabitzeko eskubidea oinarrizko eskubidea delako eta demokratikoa prepolitikoa, herritar guztien kontzientzia piztu eta norabide hortan elkarrekin lan hamen komun baten eramatea du helburu, gure esku dago ekimenak Fikobako aurkezpenean nazioarteko ainbat urdezkariren mezuak jaso dituzte Eskozia, Flandria eta Katalunia tarteko. Esperanza ez dago gure lan arra, arrakastaren ziurtap Penean. Baizik eta egiten dugun gustiak duen indarra eta konvenziment duan. Emaizabat edo beste izan. Estan a les nostres mans, gure eskudago, i volem, podem i guanyarem. la democràcia! Eta gure esku dago hainbat ekimen aterpetzen dituen aterki bat denez, kantu bat ere atondu dute Kirmen Uribe kidaziriko letrenpean, ia ehun musikarik parte hartzen dutelarik, kantuan. <tutu> E bakize eskubidearen inguruan egindan den ekitaldia gure esku dago, untasz e gehiago jakin nahi balima duzue hainzu zen gure esku dago, punttsunet webgunerat jo dezakeue kiroletan asgaiten pilotatik armmandaitztzeko elina liketko igan diuntan edo liaketa igandeuntan abiatu da partida ikusgagiek jokatu dira Lambberggan haiek eramandu telena intza hospe batitza duuka zuri naituuz lauinttzeez bego jogeita masaiia eta otrinkoagoa ondokoan etxe berri eta eskurrak berroioita amazazpi irabazi baitute zurueto zafrenen kontra harratxaldi untan garatenian bostu untan agirre eta saldu behere ari dira etxe garai eta egia beheren kontra jukbian ingoitik badakik ezue gaztigu ostikoetako proban galdu duela maulek franziako xapelketako finala atzo xan berri den kontra xe eta sun zurekin Kristofa Rosarena Seina Berdin, partida bururatu da lehenik, emaitza ez da kantitu luzapenen ondotik, eta zazpi eta sei galudute Sibreotarek gaztigu ostikoetako proban, Michel Keheiek, agailu onduan. Sibreotaren ametsa amets gaiztoa bilakatu da, baina burua xut bezieko zela dira suri gohiak, baina Keheie presidentak,